När jag försöker spela in en podd samtidigt som jag har PMS samt bor med två katter så kan det låta så här. Jag orkar inte ha en podcast. Aktiviteter, alltså sportgrejer och så här som jag tar mig för Och blir väldigt ja, För i helvete Kattjävel Måste du förstöra för mig